Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala ahlihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahilladhi hadana li hadha wama kunna li nahtadi laula an hadanallah. Rabbana subhanaka la'ilmana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala alihi washabbihi yang dia al-idgam kita sudah siapkan hukum uh, idgam di huruf lam, al-lamat al-mudgamat sudah kita ialah lam pertama lam-ta'arif al-lam syamsi kemudian lam hal-bal di belakangnya kalau harf-ra dengan harf-lam kalau harf-lam dinamakan idgam mutemathilin, kalau dengan huruf ra dinamakan idgam mutakaribain uh, begitu juga lam al-fi'il yang di akhir kalimat sawa'ankan sukun al bina' binisbah fi'il amr atau sukunnya adalah jazam disebabkan ee دخول misalnya uh, alat jazam seperti alat syaratiah uh, ee yang sudahnya kalau huruf lam dinamakan idgham uh, mutamatsilen kalau sudahnya harf ra dinamakan idgham uh, mutaqaribain ee uh, itulah yang di antara lafaz yang hukumnya uh, idgham dan kemudian kita akan memasuki juga uh, idghamnya huruf nun uh, idgham huruf nun kalau kita mengatakan idgham harf huruf qurufi an tadhi ialah idgham idkhal harfu sakin fi harf mutaharrik بحيث يصير حرفا واحدا مشددا Nah itu kalau untuk huruf-huruf yang mana saja. Eh uh, ada juga kita di antara idgham, huruf mutajanis eh uh, seperti yang idgham di huruf uh, tajannus seperti eh uh, ka ba' dengan mim atau huruf tajannus yang lain juga yang hukumnya idgham ialah seperti huruf an-ta'iyah ada huruf tha dal dengan ta idgham ta fi tha qalat ta'ifah to juga dinamakan idgham atau wadda ta'ifah atau huruf dal laqad ta'lamun au qad dal kepada ta kita dinamakan juga idgham namanya idgham kamil Uh, semua idgham yang kita bilang tadi semuanya adalah idgham kamil walaupun dia mutamatsil walaupun dia mutajanis atau dia pun misalnya taqarrub idgham lam tadi tu idgham kamil semuanya eh uh, juga idgham antara huruf ta ke huruf la huruf ta ke huruf dal uh, asqalad da'wa ta dengan uh, dal dihilangkan harfu ta dan dibaca saja as-taladda al-dal على طول uh, seperti toh ta dengan tah dengan toq ta, qalat taifa enggak ada lagi tahnya sudah toq ta saja uh, qad ta'lamun ta enggak ada qaf kal lah enggak da ada dalnya sudah qad ta'lamun ta itu semuanya idghamnya kamil ada juga dengan huruf نطعيه uh, ini yang idghamnya ناقص Maksudnya tidak ada tajjidnya Adalah berapa kalimat saja yang ada dalam Al-Quran uh, Idramnya toh, fitah Tetapi idram naqis uh, Yang maksudnya Tidak seluruh toh itu dimasukkan ke harfut ta Ahab tu Ahab tu Yang dihilangkan hanya kalah kalahnya saja Ahab tu' tu Tidak ada ahab tu' tu Tetapi itbaqnya masih tetap. Seperti istilahnya masih tetap. Yang tidak ada hanya cuman kal-kalahnya saja. Ahad tu. La'im basaut ta. La'im basaut ta. Sa'ad sin. Entah harik. Toh yang, yang tadi basaut ta. Jadi kita baca hanya La'im basaut ta. La'im basaut ta. Jadi itu idram naqis itu saja yang uh, di uh, diidghamkan idgham uh, naqis antara uh, dua huruf itu dan juga sekarang idgham min huruf dari huruf uh, al-thawiyah izdlamu izdal idghamkan kaydha dak kita baca izdala izdha ha jadi zal dimasukkan kaydha langsung jadi kita yang tadi dzal izal terindah ada lagi izlamu itu itu kamu juga jadi seperti uh, contoh daripada shorof litawiyah yang juga diidghamkan menurut hafsa yang kita baca ialah uh, antara dzal dengan dzalmu uh, dari kemudian juga harfa sa uh, kepada zal yal hazalik di kalau kita menyambungnya ial-ial hadza dadahsnya sudah diidghamkan idgham kamil itulah di antara mun huruf mutajanisan yang di uh, di hukum idgham bagi bacaan kita hafz eh uh, tadi kita mengatakan huruf tah dengan huruf ta tidak diidghamkan idgham kamil tapi idghamnya idgham naqis itu adalah kerana uh, huruf tah itu uh, huruf yang terkuat dia tu ndak ndak boleh atau ndak bisa dimasukkan uh, penuh ke huruf yang kecil yang huruf yang lemah sedangkan huruf ta lebih lemah daripada huruf ta ya seperti kalau kita misalkan kita masukkan uh, tas yang bag yang gede sekali kemudian ke, ke dalam beg kecil jadi ndak bisa paling-paling dia di pas walaupun bagaimana akan kelihatan juga ini bawa ini adalah yang besar makanya ndak tau bisa sebab yang diidghamkan itu adalah yang pertama syaratnya yang pertama yang pertama itu sakin huruf yang mati yang kedua hurufnya mutaharrik harus dan enggak ada pemisah antara huruf yang dua yang uh, antara sakin dengan mutaharrik ini jangan ada pemisahnya pemisahnya jangan ada huruf mad dan jangan huruf lafziyah dan jangan ada misalnya uh, seperti uh, sakta enggak boleh pemisahnya enggak ada Kalau langsung dia itu baru boleh diidghamkan dan oh yang tertentu pula antara huruf za dengan dha dan kemudian juga syaratnya itu yang pertama sakin yang keduanya mutahharik kalau kebalikannya yang pertama mutahharik yang kedua sakin itu tidak akan mungkin diidghamkan huruf berbaris tidak mungkin masuk ke huruf yang mati Kerana dia mutaharik, tak boleh bisa makan mati Itu yang namakan itu adalah Automasul uh, mutlak Namanya atau terjanus mutlak Seperti kita ya, antara huruf Dengan ta dengan ta Yang pertama, tutsla Ta madmum, kemudian ta kedua Baris mati atau sakit Itu tidak boleh dideramkan Bahkan kebalikannya yang boleh dideramkan Kalau pertama mati, yang kedua mutaharik eh uh, bagian ulama ada juga antara mutaharrik dengan mutaharrik diteramkan kita juga mempunyai dua huruf yang boleh diteramkan nanti insyaallah kita akan uh, masuk ke dalam perkara itu sebab dia ada antara huruf al-mutaharrikan yang boleh diteramkan dua sira anu kita akan uh, seza akan bilang ialah seperti makan ni aslamakanani ah itu yang satunya antara huruf mutaharrikan yang sudah diidghamkan dalam surah at-hafs asalnya kalimatnya makanani takmanna yang asalnya adalah takmunna jadi diidghamkan yang kabir antara yang maksud khabir itu yang pertama mutaharrik berbaris yang kedua berbaris itu boleh sebab yang mutaharrik yang pertama itu yang berbaris di pertama itu dimatikan dulu disakinkan dulu baru dia nanti dimasukkan ke uh, mutahariki sudahnya tapi kalau sebaliknya enggak bisa. Jadi kalau seandainya eh uh, yang pertama sakin walaupun dia huruf huruf qawi kita boleh mengidghamkan ya tapi bukan kamil tapi idgham naqis. Seperti قلنا ا e حطت laim basaut ta. Nah itu jadi laim basaut nah yang enggak yang hilang di sini adalah qalqalahnya saja. laim basaut ta basaut ta. Nah jadi karena tah qawi dan ada sifatnya semuanya qawi sedangkan ta, ta adalah huruf yang lebih lemah daripada ta jadi ndak bisa diidghamkan ta ke ta idgham kamil tapi idgham naqis maksudnya naqis ini ialah uh, hilang sebagian sifatnya sifatnya yang pertama hilang ialah qalqalah basat ta hai nah, tidak ada basat ta itu basat ta oh uh, salah satu daripada sifat hilang tapi bukan semuanya Yang mana naqis. Zahbatul sifah Wabaqiyah Al-harf kamahiyah Jadi, kita bedakan antara Naqis yang di La'im Basakta Dengan Naqis nanti di Harf Nun Ada beda antara uh, dua ini Kalau ini uh, Dalam misal Basakta Ialah Hilang salah satu daripada sifat Yang ada dalam Ta Tapi Ta itu sebagaimana dia ada tidak mengurangi seperti itsbaqnya ndak kurang, istihlaknya ndak kurang, syiddahnya ndak kurang, jahrnya ndak kurang, tapi yang kurang yang hilang hanya cuman qalqalahnya uh, saja. Ah begitulah di antara huruf uh, yang mutajanisan juga tadi juga sudah disebut ialah antara ba dengan, uh, uh, dengan mim. Ah itu ba dengan mim ah itu jugalah termasuk yang uh, mutajanisan erkam uh, makna ma irkam makna idghamnya di sini Kamil ba hilang seluruhnya sudah bertukar ba ini kepada mim nah itulah di antara idgham huruf-huruf yang dibolehkan dia kalau nak salah ada 7 di huruf penataia ada antara tah dengan dal dal dengan ta tah dengan ta qa ka ta tapi tidak uh, kamil tapi naqis kemudian ayal uh, hadzalik sa dengan za hadzal dengan dha idzalamu dan kemudian ditambah dengan satu harful ba dengan mim uh, yang termasuk idgham kamil dan kemudian juga uh, yang idgham yang kita akan masuk sekarang ialah idgham huruf nun huruf nun mati ke huruf yang di antaranya adalah uh, yarmalun nun ini bukan dia bersendirian nun dengan tanwin nun atau tanwin baris depan dua baris depan dua baris atas dua baris bawah itu adalah namanya tanwin kalau itu ada dan ada sesudahnya Uh, huruf salah satu daripada ya ra mim lam waw nun ada uh, idghamkan ini idgham uh, namanya terbagi ada yang sebabnya adalah uh, mutamatsilan antara nun dengan nun kemudian uh, sudah jelas saja tidak ada yang mutajanisan yang lainnya adalah mutaqariben Tetapi ada juga yang mengatakan Antara Nun dengan Mim adalah Mutajadisen kerana di dalam sifatnya Sama Tapi itu bukan seluruh pendapat Bukan pendapat yang uh, Banyak uh, Antara Nun dengan Mim Di dalamnya adalah Mutakarib Antara Nun dengan uh, Lam adalah Mutakarib Antara Nun dengan Ra adalah Mutakarib Antara Nun dengan Waw dengan Ya Adalah sebabnya Takarub Berdekatan tempatnya Nun dengan nun saja yang dinamakan uh, mutamathil. Contohnya seperti man-nasha. Mim ma-im ma-hin. Mim ma-im ma-hin. Itu adalah idram. Man-nasha. Mim ma-im ma-hin. Itu adalah uh, nun dengan mim. Idramnya idram kamil bil-gunnah. Idghamnya, idgham kan Kamil bil gunnah uh, eh dengan huruf nun berubah eh uh, menjadi enggak ada lagi huruf nunnya. Enggak ada kita baca uh, min ma la mimma. Jadi seolah-olahnya kita baca mim. Jadi dipindahkan nun ini makhrajnya dengan sifatnya yang, yang sama macam-macamnya ke huruf mim. Nah, ini idgham Kamil seluruhnya. Uh, dan tambah lagi bil ghunnah itu bedanya nanti antara kita mengatakan ta'rif idgham bin nun idgham bin nun dengan mim ialah idkhal harf saakin fi harf mutaharrik bi saran harfan wahidan musaddadan atau uh, mukhaffafan ma baqa al ghunnah antara nun dengan nun nun dengan mim itu kamil mempunyai tasdid atasnya kerana Kamil sempurna tasdidnya atau bil gunnah naqis nun sakinah dengan wa dengan waw sakinah dengan ya maiyasha miu wara miu wa itu dengan tetap ada dengung nun yang pertama jadi bisa makan dinamakan idgham naqis yang artinya ialah Dhahabal harf wa baqiyatus sifah Lain dengan tadi idgham naqis di tah dengan ta kalau tah pergi sifatnya satu hurufnya seperti juga seperti ta tetap tetap, tetap juga enggak ada berubah sama sekali kalau idgham naqis di nun lain dhahabal harf tarji' huruf hilang huruf itu wa baqiyatus sifah dan tetap sifatnya seperti sifat dengungnya masih tetap ada. Ialah seperti kita baca mu waro mai yasha. Memang waw itu ada dengungnya, kan tidak? Waw tidak ada dengung. Ia tidak ada berdengung. Yang berdengung tu ada huruf nun saja. Jadi yang tinggal itu adalah dengung daripada huruf nun tadi. Ah itu hendak sebabnya naqis di sini. Jadi sebab penamaan naqis di idgham naqis nun iyala karena huruf nun itu tidak ada makhrajnya sudah hilang. Makhraj nun sudah hilang dan huruf nun itu sudah pindah makhrajnya dari nun ke makhraj mim ke makhraj wau ke makhraj ya. Enggak ada di ujung lidah lagi kita membaca nun itu min la miu sudah kita baca ke huruf wau berpindah makhrajnya yang tinggal hanya sifatnya saja lagi ialah dengungnya miung wa maiya nah, itulah yang kita namakan idgham naqis di sini tapi dengan bakal ghunnah kita juga mempunyai idgham kamil untuk nun ini ialah dengan harful lam dengan ra sebab uh, idghamnya ni penyebab idghamnya ialah kerana mutaqarib juga perdekatan makhrajnya perdekatan makhrajun nun ke makhrajul lam perdekatan makhrajun nun ke makhrajur ra sampai kita membacanya tidak ada nun dengar ra idghamnya idgham kamil hilang semua sifatnya dengan hurufnya seperti mir rabbika mana makhrajun nun mana dengungnya nun sudah tidak ada lagi mir ra mir ra. sudah menjadi ra semuanya Ghafurur Rahim seperti tanwin. Ghafurur Rahim. Harusnya Ghafurun tapi kita tidak baca nunnya itu, kita baca Ghafurur Rahim ta'ala. Begitu juga nun mil ladun. Mil dia harus min ladun. Tapi nun itu sudah tidak ada. Sudah masuk nun itu ke dalam harf harf ke dalam huruf lam. Sampai masuk, masuk sempurnanya sampai sifat-sifat kunanya -sifat enggak ada. Mil ladun Mil ladun Wailun li Wailul lil Wailul li Jadi tidak ada lagi nun Sifat dan hurufnya hilang Makanya dinamakan di sini idramnya Idram kamil bil gher gunnah Kalau dengan nun Nun Merti dengan nun Berbaris di belakangnya Idram kamil bil gunnah Nun dengan mim mimma immahin habelum mimmasad itu idram kamil juga tetapi dengan gunnah, idram kamil bil gunnah sedangkan nun dengan waw dan ya adalah idram naqis bil gunnah jadi itulah tentang pembagian idram yang ada pada huruf nun dia itu mungkin idram ah uh, mutamathilan nun dengan nun atau mutaqariban dengan sebab se, dengan huruf yang selebihannya ah uh, dan kemudian kita masuk ke dalam idgham harf mim mim sakinah kalau sesudahnya huruf mim maka di sini dia idgham Idgham Kamil juga disemakan idgham mutamatsilan atau idgham bil gunnah atau idgham syafawee. Jadi kita boleh membacakan lah, lahumma lahumma ah, mim dengan mim. Lahumma jadi kita idghamkan mim pertama kepada mim yang kedua. Jadi yang kita baca sekarang itu bukan mim yang pertama, enggak, mim yang kedua dengan tetap ada dengungnya lahum lahum makthara banyak misal-misal yang lain yang kita ketahui tentang idgham uh, syafawi ini tentang idgham uh, mutamatsilan ini mim dengan mim nah itulah di antara uh, idgham-idgham yang uh, kita ketahui apakah sebab idgham ini kalau kita mempelajari idgham takrifnya ialah masuknya huruf mati huruf pertama yang mati ke huruf متحرك huruf yang kedua dengan menjadi huruf itu huruf yang satu menjadi satu huruf tetapi yang dia itu oh, dalam zaman membacanya zaman dua huruf juga kita membacanya Nah, jadi itu yang yang idgham itu. Sebab idgham, penyebabnya ada 3. Kalau bukan la tamasul, yang kedua adalah tajanus. Artinya tamasul ialah huruf tarafan mutamasilan fi ar-rasm, fi as-sifat, al fi al-makhraj, fi eh uh, and not jadi huruf itu dia itu persamaan serupa dalam makhrajnya sama-sama dalam eh uh, sifatnya semuanya sama di dalam bentuknya gambarnya juga dia sama dalam cara kita melafazkannya juga sama itu namanya tamatsul contoh tamatsilan itu eh nah, kalau yang kedua sebab yang kedua ialah tajanus Artinya tajanus itu Yang pertama, ada yang mengartikan Harfan Yattafiqani Fi makharaj Lafis sifah Itu yang pertama Dua huruf Yang mereka itu bersatu Di dalam makharaj saja Kita pinta sifat, tidak Kalau seandainya dia Makharaj dan sifat, berarti mutamathir Ini denda Dia tentang sifat saja Eh, tentang makharat saja Sifat tidak Ya, seperti apa? Toh dengan dal Toh dengan ta Ta dengan dal Dan dengan ta Itu adalah tejanus Tejanus lagi Zal dengan dho Zoh dengan zal Sa dengan zal Zal dengan sa Itu artinya adalah juga tejanus Dua sifat yang dia bersatu dalam makhraj terpisah dalam sifat itu yang mutajanis kalau mutaqarib eh mesti mesti kan dibagi dua pendapat pertama pendapat pertama itulah yang menurut seluruh pendapat ulama ada lagi yang mengatakan ini ialah dia mutafiqan fi sifat la makhraj itu hanya ada dalam uh, seperti contoh kita lihat antara mim dengan nun. Kita lihat sekarang makhraj nun kita tahu adalah dari hujung lidah dengan gusi dua gigi bahagian dalam. Itu makhraj nun. Ujung lidah kita taraful lisan ma ussul sanayul quliyah. Uh, Adapun mak, sedangkan makhraj mim di antara dua syafatain bertemu dua bibir kita jadi ni nekaj sama antara Nun dengan Mim Tetapi, kalau kita lihat sifatnya Mim sifatnya apa? Al-Ghuna Nun sifatnya apa? Al-Ghuna Mim sifatnya apa? Al-Jahar Mim sifatnya apa? Al-Jahar Mim sifatnya apa? Tawassud. Nun sifatnya apa? Lina Umar, Mim sifatnya apa? Istifal Nun sifatnya apa? Juga istifal Mim sifatnya apa? Nun sifatnya apa? Infitah. Mim sifatnya apa? Infitah. Mim sifatnya dhalqa wa nun juga nya dhalqa. Sifatnya semuanya keenam-enamnya sama. Dengan para sifat nun dengan mim. Jadi inilah salah satu di antara pendapat yang mengatakan yattafiqana fi sifat la fi makhraj. Cuman antu ahruf mim dengan dengan nun saja. Makanya tadi sudah saya bilang kalau seandainya kita mengatakan uh, nun dengan mim tadi kita bilang adalah mutaqariban, kita mengambil pendapat yang pertama. Kalau kita mengatakan mutajanisan, kita men mengambil uh, pendapat orang yang kedua yang mengatakan dia bersifatnya sama di antaranya. Bukan ini saja, banyak juga huruf lain yang juga sifatnya sama-sama lain makhrajnya. Nah, jadi itulah di antara uh, yang dinamakan uh, mut, uh, muta uh, mutajans pempengertian yang kedua. Sekarang sebab yang ketiga disebabkan uh, mungkin orang boleh kita boleh menidramkan sebabnya ialah mutaqarib. Mutaqarib itu ialah uh, dua huruf harfan yataqarabani fi al-makhraj la sifah atau Iyataqaribani fil makhraj wa sifah Dua juga pendapatnya fil makhraj Sifatnya berbeda Mereka itu berdekatan Bukan yatafiqan kalau yang tadi adalah yatafiqan Kalo mutajanis Ini enak, ya taqariban Iyataqariban itu artinya berdekatan Dua huruf itu berdekatan Di dalam makhraj Makhrajnya berdekatan Seperti nu'lam Dengan ra lam nun dengan ra nun dengan lam nah, jadi itu adalah uh, sebab sebab daripadanya kita membolehkan uh, menidghamkan memasukkan huruf yang mati yang pertama ke huruf yang متحرك dan dari itu juga syaratnya ialah tidak ada pemisah di antaranya Syarat pertama syarat pertama adalah huruf pertama sakin berbaris mati huruf yang kedua berbaris awal sakin dan san mutaharrik syaratnya dan yang kedua syaratnya tidak boleh ada pemisahnya tidak boleh salah satu di antara misalnya kita mengatakan antara ya lafziyah atau waw lafziyah seperti kita in huwa wa nafziya siddah wasilah innahu huwa al itu tak boleh eh kemudian juga seperti pemisahnya alif maddiyah judzaada judzaada ha ada alif sesudah zal pertama kemudian zal kedua ha? atau juga misalnya ada pemisah di antara dia sakta bal ra'ana ala qulubihim Kalau kita masuk termasuk Pemisahnya dia masuk uh, Sakta Kita tidak boleh membaca Bal Ra'ana ala kolubim uh, Tidak boleh kita iteramkan dia Harus kita bacakan sakta Bal Ra'ana Tidak boleh kita bahawa Ra'ana Kalau kita termasuk orang Mempunyai pendapat bahawa disini ada sakta Man Ra'qa Tidak boleh kita percaya Marra'q Harus kita Bikin sakta Man rog dan kita izharkan dan boleh kita idghamkan dia. Eh uh, dan juga eh uh, untuk idgham huruf nun dengan huruf eh uh, yarmalun syaratnya antara dua kalimat maksudnya dua kalimat kalau datang sajalah antara dua huruf itu bersatu dalam satu perkataan seperti perkataan dunia sinwan kinwan bunyan itu ndak boleh diidghamkan itu harus diizharkan izhar mutlak jadi syarat daripada idgham itu juga ialah kalau untuk huruf nun ini harus di dalam dua perkataan dua kalimat kalau dia dalam satu kalimat ah tidak boleh diidghamkan ialah seperti misal yang kita katakan bunyan ndak boleh kita baian ndak boleh sinwan ndak boleh kita baca siwan ndak boleh dunia ndak boleh kita dia dunia ndak boleh harus dunia ujarkan sebab itu kalau kita iterangkan akan mengganti daripada uh, arti maknanya uh, daripada kalimat kalau kita iterangkan dia uh, dan kemudian juga antara ada di antara dua terus uh, kita kalau kita lihat antara huruf o oh, ya alladhi yawswisu ya dengan dia bolehkah kita mengidghamkan alladhi yawswisu ya pertama kepada ya kedua kan kedua-duanya ya tidak boleh kenapa kerana sebabnya syarat ada pertama sukun yang kedua mutaharrik tetapi tetapi sebabnya eh uh, dia itu bukan anu huruf pertama itu adalah huruf mat Mahrajnya dari jauf huruf yang kedua adalah huruf ya adalah di pertengahan lidah kita jadi tidak boleh kita mengidghamkan uh, huruf yang huruf mad ke huruf ah uh, mutharrik ya mutharrik atau waw mad amanu wa amilu itu jadi ndak ndak boleh dan kedua sebabnya ndak boleh juga kita idghamkan supaya jangan hilang madnya tadi supaya jangan hilang mad tadi kalau kita idghamkan alladhi enggak jadi enggak ada mad jadinya hilang harf mad tadi sedangkan harus harf mad itu harus dikuatkan alladhi alladhi jadi dengan kita membaca madnya itu berarti kita menguatkan yaitu dengan baca madnya tadi tuh eh dan kemudian eh uh, di antara seperti huruf wau layyinah ke wau mutaharrikah boleh wau dengan wau ya dengan ya masalan apa bi ayyukum bi ayyukumul maftud bi ayyukumul maftul itu adalah ay ya layyinah boleh ya lin boleh diideramkan ke ya mutaharrikah kerana makhrajnya sama ee uh, begitu juga ee uh, waw layyinah uh, boleh diidghamkan juga ke waw mutaharikah uh, rawa ra rawa tamanna uh, waw waw layyinah yang dia waw mati sebelumnya alif mati ya boleh diidghamkan ke waw mutaharikah uh, ha itulah di antara ee uh, intan idgham kita sudah mengerti apa takrifnya idgham kita sudah mengetahui huruf-huruf idgham dan kita juga sudah mengetahui uh, sebab-sebab idgham dan kita sudah mengetahui syarat-syarat idgham dan kalau kita menyebut juga mawanik idgham mawanik al-idgham itu artinya ialah uh, apa yang pelarang Apa yang melarang-larang yang melarang idgham itu? Eh uh, itulah melarang idgham itu sakatah jadilah pelan. Eh uh, ya eh uh, huruf madiah tidak boleh diidghamkan. Kemudian eh uh, alif matiah eh uh, macam eh uh, huruf lafziyah, ya lafziyah, ya waw lafziyah itu tidak boleh diidghamkan. itulah di antara tentang eh uh, maudu idgham dan kemudian yang akan kita pelajari juga ialah tentang eh uh, maudu uh, al-iqlab ini adalah bersangkutan juga uh, tentang nun sakinah eh uh, nun sakinah iqlab ialah terbalik artinya terbalik harfun nun ke harfun mim kalau datang sesudahnya huruf ba itu iqlab artinya nah itu dia sifat 'aradah untuk nun kalau dia bertemu dengan ba enggak enggak selamanya nun itu begitu terkadang nun diidghamkan terkadang nun diizharkan terkadang nun itu diiqlabkan dibalekkan jadi enggak kita baca dia seperti huruf nun tetapi kita membacanya seperti huruf mim seperti ba ini Min ba'dihim Bidham bihim nah. Itu benisbah Iqlap Kita membaca iqlap ini ialah dengan uh, Cara membacanya Harus meninggalkan Atau memberi sedikit uh, Terbuka Antara bibir atas dengan bibir bawah Mesti ada Jarak antara bibir atas Dengan bibir bawah Tak boleh terkatup sempurna Di waktu ikhlaf ini Begitu juga di waktu ikhfa' syafawi Ikhfa' syafawi ialah Di mim Harful mim sakinah kalau sudah nyabak, begitu juga Kita tidak boleh Mengatupkan lidah kita sempurna Tapi kita harus tinggalkan Farja basita Sem kira, -kira setipis uh, apa Setipis kertas rabdahum bil ghaib bidan bihim rabdahum bil ghaib bidan bihim itu semuanya uh, adalah sifat-sifatul arithah bukan selamanya huruf -um mim itu diikhfakkan dan bukan selamanya huruf -um mim itu di uh, huruf -um itu diidramkan. bahkan huruf -um mim kita sekarang pergi ke huruf -um mim setelah kita siap di huruf -um tentang iqlab bagilah nanti tentang ihfa Uh, mim ini juga hukumnya izhar Selain daripada uh, Mim dengan bak di belakangnya Dan kemudian kita Masuk ke tentang uh, ikhfa Yang sifat A'radiyah ar juga ialah ikhfa Ikhfa itu artinya tersembunyi Ikhfa itu artinya uh, Tertutup huh? tersembunyi Apa yang tersembunji tersembunyi, uh, tersembunyi ya, harfun nun Di lima belas huruf Nun ini huruf sakina Atau tanwin ini huruf sakina Kalau datang sesudahnya Lima belas huruf Ialah harfu Ta, tha, jim, dar Dar, zai, sin, shin Sod, dot, toh, dha Fa, qaf, kaf Lima belas huruf Sesudah Nun sakina Atau sesudah uh, tanwin datang huruf yang 15.1 di antara huruf 15 ini, namakan ikhfa. tersembunyi nun itu. Jadi, tidak keluar nun itu pas di tempatnya. Dia akan keluar di dekat huruf ikhfa ini. Dia akan keluar di dekat huruf ikhfa ini. Dan ikhfa ini, dia harus mempunyai gunah. Ada gunahnya. Gunahnya, Maksud huruf di sini apakah hurufnya huruf qlaf sotta dengan dha kalau huruf itu berarti dia tebal bunyinya selain daripada itu tipis bunyinya seperti mi' qabl an dhalalatihim man zalama man zalim ah ah salatihim harus ditebalkan dengungnya ikhfa ini Ini kita sudah diulang juga Tentang ikhfaq ini Di waktu kita memperjari Maratibul uh, apa Tingkatan dengung Kita sudah belajali juga Tentang ikhfaq ini uh, Dan begitulah ikhfaq ini Bukan selamanya Huruf Nun itu diikhfakan Terkadang saja Kalau dia, bersebut, dia bertemu dengan huruf ini Diikhfak Kalau dia dengan Ba Diikhlap Kalau dia bertemu dengan huruf uh, Yan Mu Dia itu diizramkan nah, Begitulah yang sifat nun tadi itu. Eh uh, dan kemudian eh uh, yang ikhfa juga untuk huruf apa? Yang ada sifat ikhfa di huruf mim. Mim mati kalau sudah nyaba. Jadi dua saja huruf yang mempunyai sifat ikhfa. Nun dengan mim, selain dari itu tidak ada. Eh uh, antara iqlab dengan ikhfa syafaawi, yang ikhfa syafaawi itu ialah ikhfa mim sakinah uh, 'indal ba rabbahum bilghaib rabbahum bilghaib itu adalah hukum mim sakinah sedangkan iqlab adalah hukum nun sakinah tetapi adanya atau caranya sama saja ialah dengan kita memberikan uh, jarak antara bibir atas dengan bibir bawah supaya uh, tidak ditutup tidak terkatup uh, rat, tidak tertutup penuh itulah di antara sifat-sifat uh, yang uh, sifat al-aradhiyah bagi huruf-huruf yang 28 huruf. Hmm, ada yang tasrim dan tarqiq ada, ada ikhfa ada izhar ada iqlab ada idgham, semaitun. Dan uh, akan kita nanti insyaallah akan kita sambung lagi juga dengan sifat-sifat daripada uh, sifat al-aradhiyah yang di antaranya adalah mudud Atau kasar dengan hadaf. Uh, untuk huruf maddiyat. Uh, juga nanti kita akan menyambungnya dengan uh, sukun. Sukun itu hanya baris mati. Sukun itu adalah sukun al-ardah. Bagi huruf yang mutaharik kalau kita berhenti nanti. Atau harikat al-ardah. Bagi huruf yang sakin, huruf mati kalau kita sambung. Dan juga imalah. Imalah itu ialah membaca. Alif tidak sempurna alif dan ya tidak sempurna ya tetapi alif itu kita baca miring ke harfu ya sebab dalam qiraat kita cuma satu saja yang ada imalah ialah majriha majriha sebenarnya dia itu majraha majra tetapi kerana untuk imalah cuma satu ini saja majriha majriha nah, itu saja yang imalah yang ada pada kita Uh, kemudian juga uh, kita uh, membaca ada uh, anqal. Naql ialah perpindahan huruf ke huruf lain. Dipindahkan harakatnya atau hurufnya. Uh, Ia seperti kalimat kita punyai bi selism. Nah, itu namanya adalah asalnya bisal bi ism. Bisal istafi kita nakalkan harakat itu kita pindahkan harakat huruf yang pertama ke huruf yang kedua sampai kita bacakan bisalism alism sebenarnya al lam itu sukun tetapi kerana bertemu sukun sama sukun di harakat 'aridhahlah di lam itu tapi untuk selamanya selama bukan untuk oh, sementara untuk selamanya selama bisalism alism kita baca lism itulah dia sifat halidah yang al-imalah dengan naqal. Eh uh, uh, kita membacanya juga eh uh, seperti ajami. Kita tidak membacanya uh, bermad atau seperti kita baca al-an. Tashil yang dinamakan tashil ialah membaca huruf mad tidak sepanjang harf al-mad kita pilih juga tidak membaca hamzahnya muhaqqaqah. Nah jadi antara mad antara huruf panjang antara dia uh, ditahqiqkan hamzah qat' seperti a'a jami kita tidak kita tidak membaca a'a jami tapi kita baca a'azam ha' jami a'jami kalau kita memang mengambil tentang al an kita ndak baca al an kita baca al an al an itu namanya tasheel di antara sifat-sifat tapi insyaallah uh, untuk ini kita cukupkan saja uh, insyaallah akan diulang atau tentang sifat al aradhiyah tentang al mudud dengan qasrul hadaf wasukunah ala dawlah harakata 'aridhah kita akan ulangnya sekali lagi karena ini uh, memakan waktu juga karena mudud itu ada pembagian-pembagian banyak macam mudud Jadi untuk ini kita cukupkan saja, kita tutup dengan uh, membaca majlis zikir. Uh, ee tamam kas penutup au